Técsőiek Az újságíró felkúszott az álványzatra, kióvakodott egy billegő deskára, és onnan csinálta meg a fölvételeket. Így Bogya Gábor került a kép terébe, de alatta jól látszott a gödör, a gödörben a brigád, meg a szállítószalagok. Nagyon fiatal volt az újságíró, nagyon mozgékony, nagyon buzgó. Úgy járt a kezében a töltőtól, mintha türelmetlenségében a levegőbe írna. – Hát halljuk, – mondta, miután lemászott az állványzatról. – Most már lehet nem csak a jóról írni. – A mentők el a sebesültet? – Csak bekötözték, – mondta bodja Aztán velünk jött a szállásra. – Talán nem is riport lesz, – elmérkedett az újságíró. – Talán rádiójátékot írok magukról. És miért tölt ki a verekedés? Bogya, mi alatt fényképezték, levette zsíros kubikos kalapját, most visszatette, és lenézett a gödörbe. Valakinek, mondta. Elkezdett nem tetszeni a közös kassa. Mi az a közös kassa? Hogy egyformán osztjuk el a bért. Ez nem is helyes, mondta az újságíró. Nekünk helyes. – mondta Bogya. – Mi técsőiek vagyunk. Hogy – Hogy-hogy? csodálkozott az újságíró. – És maguk egyformán dolgoznak mindannyian? – Hát majdnem – mondta Bogya. – És nincs, aki gyengébb a többinél, vagy ügyetlenebb? – Van olyan. – Például ki? – Bogya lenézett a gödörbe. Már a legalsó szintet talicskázták. Nem lehet azt úgy megmondani, mondta. És azt se lehet megmondani, elégedetlenkedett az újságíró, hogy ki a legerősebb, mert az viszont rosszul jár szerintem. Bogya lenézett az újságíróra. Szép ember volt, csupa ín és rost, mint a pálmafa törzse. A homloka olyan, hogy megállított volna egy vonatot. Azt mondta. Nem az erő a fontos. Hanem mi? Az, hogy egyformán van bennünk akarat. Aki meglátni az akaratot, annak szívesen adunk könnyebb munkát. Aki nem, az elmehet. Olyan is volt? Egy. Técsői? Igen. Hogy hívták? Már nem emlékszem. Maga semmire sem emlékszik, mondta ingerülten az újságíró. Talán arra a verekedésre sem? Bogy a boltjára felszaladt egy ránc. Arra igen. És azt kikezdte? kérdezte az újságíró. Vagy annak is elfelejtette a nevét? Bogy megint a gödörbe nézett. Minek azt fölírni? kérdezte. Ahelyett, hogy örülne, hogy már az ilyesmit is meg lehet írni. Háborodott fel az újságíró. Annak örülök, mondta Bogyak. Csak hogy mi mindnyájan técsőiek vagyunk. Csupa tiszta dolgos ember, csupa földművelő. Együtt vagyunk a szálláson, együtt eszünk, és egyformán osztjuk el a részt. Az újságíró közbe vágott. töltő egyre sebesebben mozgott, mintha már gyorsírással írással írna a levegőbe. – Ezt már hallottam, – mondta. – De nem maguk verekedtek össze a presszóban? – De mi? – mondta Bogya. – Nem maguk hívták a mentőket? – De mi? – És nem maguk tették a feljelentést az őrsön? – De mi? – mondta Bogya. – És hová lett az a pasas? – Átment egy másik brigádba, – mondta Bogya. – Akkor hát miért nem mondja meg a nevét? – – Mert visszajött, – mondta Bogya. – Visszajött, – bámult rá az újságíró. – Akkor mutassa meg! – Innen nem nagyon jól látni, – mondta Bogya, és lenézett a gödörbe, – mert már nincsen rajta a kötés.